Після мене чоловік довго петляв поверхами, чи то заплутуючи сліди, а чи налаштовуючи себе на буденні справи. Далі ще довше спускався ліфтом чи сходами, носучи на собі запах нашої плоті, який тоді чомусь ніколи не змивав. У моїй присутності, наче й справді втирав його у шкіру, як живильний бальзам. Іноді він так довго йшов до виходу, що здавалося ось-ось поверне ручку дверей, знову скаже «Ну, здравствуй» і покладе широку важку долоню на обімліле плече. І з тої миті вкотре почнеться повільна втрата моєї свідомості. Щоразу приперта до холодної коридорної стіни, я дослухалася тягучої тиші за дверима, а потім з торчма кидалася на балкон. Приїжджаючи до його міста, я завжди вибирала висотні балкони, хоча боялася висоти. Однак цю єдину висоту, чи власне сміливість, мені не могли заборонити ані занадто вольовий чоловік, ані навіть мій власний страх. Тримаючись однією рукою за поруччя, а другою, стискаючи халат на грудях, дивилася вниз, раз по раз, струшуючи голову від памороків, як від недокочливих ос. тому, як різко відчинялися задні праві дверцята, котрогось із десятка авто, припаркованих перед входом, я розпізнавала, що чоловік уже виходить із готелю. Він завжди йшов твердо і рішуче, так начебто у спину дихав вогонь, начебто в ньому планомірно і невідворотно розкручувалася пружина, креслячи траєкторію, від якої він не смів відхилитися. Чоловік незмінно крокував до автомобіля, що стояв крайнім справа. Якщо дивитися зверху, у першому ряду стоянки ліворуч – від входу. Щоразу машини були різні, через те я нахилялася з балкона, щоб краще розглядіти, чи то його враз змалілого з висоти, чи авто. Але окрім машини, ще раз іншого кольору і модифікації не бачили більше нічого. Хоча ні. Бачила незмінний рух. Правою рукою чоловік відпускав гудзики піджака і швидко зникав у відчинених дверях. Я жадала, щоб він скинув голову до гори. Бодай випадково глянув у небо, шукаючи там хмаринку або слід реактивного літака. Проте заведена пружина завжди діяла однаково. Автомобіль з вольовим, майже залізним чоловіком на великій швидкості зникав серед подібних авто, остаточно добиваючи в мені залишки недавньої радості. Я ще трохи спостерігала за кольоровим мурашником унизу, не бачачи, однак, жодної його деталі. А далі на глухо зачиняла балконні двері, зашторювала вікно і приклякала на вичовганий сотнями ніг зелений килимок перед ззунутими догори двома вузькими готельними ліжками, ніби мала намір молитися, клала затерплу голову на. Зіжмакану білизну, а далі, як собака, обнюхувала схололу постіль. Вона завжди пахла чоловіком так гостро, що, обіруч, як сліпа, я починала шукати його між подушками і простирадлами, начебто чоловік, і справді міг стати невидимкою.